Köszöntjük Önöket! Kolondzsia Gábor. Bányai Géza, mai témánk város és költészet, Gábor kedvenc témája. Egy kis előjáraban megemlíteném azt, hogy egy nagyon szép rendezvény volt, talán pont éppen egy évvel ezelőtt, Budakalászban. Igen, Igen. szintén a költészet napján. Az akkor pont az nap is volt. Előtte való nap, április én akkor nyit meg a másodjára a a rakódó part kövei címmel a kiállításom a budapesti dunai rakpartokról. És hát Budapállászon ne? találtunk neki helyet, és miután, és hát eredetileg április 11-én szerettük volna megnyitni, csak a parlamenti választásokat hát arra a napra tették, a költészet napjára, ezért aztán úgy döntöttünk, hogy az előestén nyitjuk meg a kiállítást, és Utána, ez már régi álmom volt, már négy évvel ezelőtt, amikor akkori kiállítta meg a várban, akkor is már álmom volt, hogy egy Josaphatila estett kapcsoljunk kezd a kiállításhoz, hiszen ővele kezdődik és ővele végződik is, és közben is megmegidézzük megidézzük őt, és ez az, az ő különleges És különleges volt, mert akik ott részt vettek, mindenki hozott magával egy verset József Attilától, és ő maga mondta el, tehát ez nem egy ilyen eh, színpadi fölvonulás volt, hanem inkább egy, egy nagyon bensőséges, rendkívül eh, jó hangulatú igen. összejövetel volt, ahol hát tulajdonképpen... Mindenki megnyilhatott a verseny keresztül. Meg mondjam, hogy egy is álmom volt, de meglepődtem, hogy mennyien aktivizálták magukat olyan emberek, és akikkel nem is tételeztem föl. Sőt, hát Ivozsef a, nem kategorizálható be semmilyen kategóriában nem fér bele. Próbálták pedig mindenféle óráokra ők ötbe nem lehet. És ezért is kellemes meglepetés volt, hogy, hogy mennyi mindenkit megérintető Ö, és ö, hogy nyitott, mennyi mindenki nyitott erre a, a, a költészetre, és ezek az emberek, a, hát gyakorlatilag a közönség mondta a műsort, gyertek égtek az asztalokon, mindenhol volt egy Fötele a kötet, és így aztán hát magunk, ajándékoztunk meg magunk, kicsit idéződött magát ö, ezzel a műsorral. Maga és magát. Igen. De, Na most hát, hát a költészet napján pontosan nem tudjuk ezt most e ezt nem műsorot elkészíteni, hiszen e akkor hétfő lesz, e de a legközelebbi nap az a mai, és úgy gondoltam, hogy e ennél jobbat most témában nem találhatnánk, mint a költészetet. Na most tulajdonképpen ez egy érdekes dolog. Ugye a nagyvárosi dilemmákba valahogy József Attila olyan mértékig beleillik, Ugye legtöbbször mi a város gondjairól beszélünk, nagyon sokszor urbanisztikai problémákról, de nagyon sokszor, hát mondjuk úgy, hogy globális ö, problémákról, amik a nagyvárosi létben ö, nyilvánulnak meg először. Vagy pedig mondhatjuk azt, hogy ezeknek a, a tünetei a városban észlelhetők leginkább. Még akkor is, hogyha valaki nem nagyvárosban él, akkor is nagyon sokszor ez a, ez a, ez a metropolis lét tudat, ez, ez ma már egy faluba is elkíséri az embert, vagy akárhova, ahova a világon elmegy. És József Attilának egy elég korai és eléggé mai napig érvényes kifejezője volt ennek az érzésnek. Nem ragadt meg egy provinciális ö, ö, szinten, hanem tulajdonképpen ő ö, hát ugye vele kapcsolatban nem szoktuk azt mondani, hogy globálisan gondolkozott, de hát végül is igen, sőt, hát ő mondjuk univerzális Na, összefüggéseket mondani. hozott bele, de mindenképpen behozta azt a azt az életérzést, ami, ami bennünk is a, megvan, bivára -e bele is születtünk, és el is kísér minket az életünk sok végéig. Ő, ő a szempontból megadozta a korát, ő, ő új mértékben a korát, hogy még most sem, mint Értjük sokszor őt, étvizetek Már nyelvezetében is olyat hozott, ami előtte ismeretlen volt. És ö, hát mondhatjuk azt, hogy az a város, amit ő ismert, ahol élt, hát ö, azon a parton amire szíveszem végig sétálnék, amire végig hatott. A egyik legszebb városa volt. Még most is, még Romjaiban is az egyik a legszebb, hát még akkor a rombolás előtti ö, város, és ő nem ezt ö, nézte, hanem a benne az embert látta, a szenvedő embert, a robotoló embert, az eltasztított embert, a, a, a peremre szorított embert, ö, és, és ezzel is, mond, ezért is mondom, hogy megelőzte a korát, ö, és, és mindezt olyan nyelvezettel, ami teljesen mai, tehát ö, semmi régies érzés az emberek nincs benne, és ö, hát ö, a, a, a mi műsorunkban is amikor lehetett, hívtam a szociológust, hogy beszélünk az emberi tényezőkről, de szükségszerűen ők a tudományos oldalról közelítettek, jó Attila meg teljesen az ember felől, ö, és, és ez az, ami tulajdonképpen megismételhetetlen szinte. A, a, ami ilyen szempontból a legfontosabb kép a mi városunkról. Mögél látott a, a, a felszínnek, ami kétségtel nagyon szép volt, még a maradványai szépek, és, és a, a lényeget vette benne észre. Van vendégünk is, Baka Györgyi, akivel mi már találkoztunk egyszer a Népfőiskolák kapcsán készítettünk Igen. egy ö, ö, hosszú beszélgetést, és akkor ő itt volt velünk, könyvtáros. Szászalombattán, ugye? Igen. Még mindig. <gül> és ö, egy ottani nagyon fontos ö, szellemi kört ö, vezet, ahol Gábor is azt az előadását, amiről itt nagyon sokszor esett szó, ugye a Város és Mágia és Miklós Jendre is ott ö, elő fordulni, és ö, ö, beszélnek, hallgatnak, hozzászólnak. Ő lesz az első órában itt velünk és a másodikban is és, és 11 körül várjuk majd Parc Ferenc költőt akiről mondhat, hogy nagyon nehéz volt rábeszélni, mert hogy a költők depressziósak és úrácig <gül> nem volt nagy kedve eljönni. Hát igen úrácig egyébként is hajlamosak voltak mindig is a költők hogy a különös érzékenységükkel többet éreznek meg vagy jobban áttérik a világ fájdalmát Ács volt aki nem is érte ezt túl. Ö, de hát ez a mai kor, hát szokták mondani, hogy fejbedekről hallgatnak a muzsák, most látszólag békeidőt élünk, de szellemi értelemben ezt nem lehet elmondani. És az érzékeny lelkő emberek ezt mindig élik meg, és ez elég nehéz. Azt kell mondjam, hogy elviselni, különösen egy ilyen érzékeny embernek, mint egy meg kell érteni, hogyha néha depressziós. Oké. Okay. Na, azért nincs egyedül ezzel Magyarországon. Hát, attoltatok, hogy nem. Bár igazság szerint, amikor azt mondjuk, hogy Magyarországon, mindig azt mondjuk, hogy Magyarországon, mert egy kicsit ebből a, hogy mondjam, szűk útból nézünk mi mindig kifelé, olyan értelemben, hogy, hogy nem látjuk a világot. És azt gondoljuk, hogy a világ másik részén az emberek annyira jól érzik magukat, és olyan jól élnek, hogy nincs okuk a szomorkodásra, ami talán mégis elgondolkozhat, hogy azért vannak helyek a világon, ahol sokkal rosszabbul élnek, de nem szomorkodnak az emberek, uh -huh. mert egyszerűen másfajta módon nézik a dolgokat. Tehát többféleképpen is érdemes hát kitekintenünk ebből az országból, részben észrevenni azt, hogy nem a világ legrosszabb helyén élünk, nem itt a legrosszabbak a politikusok, nem itt a legrosszabb a rendszer, nem itt a legrosszabb a gazdaság, nem itt a legbutábbak az emberek, és a többi, és a többi. Ez egy elég jó hely átlagokban, az átlagban nézve, ellenben máshogy az emberek ö, jobban fogják fel a dolgokat. Olyan pessimisták, mint a magyarok, persze ez is egy, megint egy stereotípia, ugye már én is ezt kezdem. Ö, mi kevéssé ö, vagyunk, mondjuk optimisták, azért ezt el kell ismerni az átlaghoz képes. Ez is igaz, meg egyfelől, másfelől meg a Szolidaritás hiányát érzem. Ö, elemi toadnossága az embernek a szolidaritás, ami egyébként egy latin szóból származik, a szolida szerint a szilárd. Tehát a társadalom kötőanyaga. Ha nincs szolidajtás, szétesik a társadalom. Mm -hmm. És ez, ennek vagyunk tanúi. Szóval hogy ez a individualizmus, ami rá, egy rossz tulajdonsága a magyaroknak, ezt az a mostani rendszer mi felül erősítette, nem hogy enyhíteni, vagy gyengíteni, pompítaná, még erősíti is. É... most amikor te rendszerről beszélsz, akkor te nem egy politikai kurzusról van hanem egy korszakról. A, az egész világrendszerről beszélek, Én. és annak van egy hazai változata. Tehát itt az utóbbi hát 20-25 évről lehet mm. ilyen értelemben beszélni, nem egyes vagy másik kormányokról, vagy pláne politikusokról. Ez egy, ez egy struktúra, ami, ami képült, erről beszélek, és ez ö, sajnos a rossz amik kétsetlenen megvannak, ezeket erősíti a helyet, hogy gyengíteni, ö, és, és hát ö, ezek nagy rossz ö, érzületet adnak az embernek, hogy látja ö, a, ezeknek az alapvető emberi dolgoknak a hiányát, ö, gyengeségét, összefogás hiányát, ö, és... és Szóval, hogy, hogy olyan emberi sorsok vannak, ami nem lenne egyszerűen szükség. Hát most miért kell munkanékülnek lenni, miért kell lenni, miért kell hagyatottnak lenni. Nem lenne szükségszerű ez. Nem magától értetődő dolog ez. Nem Istentől való dolog ez, hogy, hogy így kell élni. Nem kell így élni. Ki mondta, hogy így kell élni? Györgyi, idáig hallgatásra. választottunk téged. Hát én hallgatok, mert nem is annyira a város szellemi tartalmáról szeretnék én beszélni, hanem Gábor most azért is hívott, hogy mint versmondó segítsek itt ezen alkalommal, és készültem is, összegyűjtöttem a városról néhány verset, vannak köztük olyanok, amik gondolom kevésbé ismertek, és olyanok is, amik nagyon ismertek, de szerintem fontos, hogy mind a két fajtából elhangozzék, mert amit nem ismerünk az újdonság, amit megismerünk, az pedig jó ismételni magunkban a hallgatóknak is, akik ezt hallják mondhatok valamit, abban, amit készültem. Igen. Az első költő Alexand Blok, a városhoz úgy közelít, ami talán az egyik legismertebb verses megközelítés, hogy a várostól való megszabadulás a természetbe, tehát, hogy a városnak egy olyan tartalma, amivel az egyén kevéssé tud azonosulni, és inkább a várost egy, egy ilyen kiindulási vagy elrugaszkodási alapnak veszi, és, és elképpen közelít hozzá. Alexandr Blok: a város egyhangú zajában, Baka István fordítása. A város egyhangú zajában zsibongó zűrzavar felett, pusztába, éjbe, hófuvásba, kiszikkat lélekkel megyek. Értelmem szálát elszakítva, mindent felejtek, mit és miért. Körül hó, vágány, kulissza, előttem lángok és sötét. Mi volna, ha megbabonázva, kit elhagyott az értelem, hazatalálnék, megalázva, te megbocsátanál nekem? Te, aki távol-messze látod, utam vezérlő fároszát, Hóviharom mind megbocsátod, lázálmom éj poézisát. Vagy jobbat tudsz, meg sem bocsátva, megkongatod harangjaim, Ne vesszenek az éjszakámba, hazámtól messze útjaim. Ez egy nagyon szép szimbolista költőm. Mikor keletkezett ő hát, Nem tudom a pontos évszámot, hát, 19. század elejéről van szó. A másik költő Guillaume Polliner, A város és a szív. Hát ő, már mint tudjuk, egy komoly hát ő is szimbolista költő végső soron, csak nálunk talán jobban ismert a francia szimbolisták köréből. A város és a szív. A komoly város épp olyan tetői, dermet káosz a tetején szélkakasaival, mint a költő fagyott, de más szíve, amelynek derében tébolyog csikorgásarival. Ó, város, téboly ül benned, mint a szívekben. Éreztem, hogy piheg a tenyerem alatt a szív és a város. A város, megy győzhetetlen, s a szívem, melyet legyőz az életámulat. Ez a kép, ez nagyon erős, hogy a, a város, melyben tébolyul mint a szívekben. Ezek, meditáltam e én is. És, és ö, ö, ö, sajnos, hát én, aki ugye város ember vagyok, ö, itt születtem, sőt anyám is nagyon már ami kevesen mondhatnak el. Ö, azt kell mondjam, hogy sajnos igaz, és azért mondom, hogy sajnos, mert nem kéne, hogy a város ilyen legyen, tehát pont abban, amit említettél a Városmágiája című előadásomban ezt kifejtem, hogy, hogy ez már egy apokaliptikus e, hanyatlás e, képe, hogy de a város vál, ilyennél de ez, vált. De mikortól indul meg? Ugye hajlamos vagyunk azt gondolni, hogy egy ilyen e, végítélet, az a mi időnkben van. De hát ez, ez a vers, ez nem most keletkezett. Erre mondtam. És nincs kizárva, hogy még régebbi verseket is előbányázhatunk, ahol másolóan, hogy mondjam, ö, negatív zengéssel beszélnek hát, a városra. lehetne visszamenni, most hogy felmerül bennem, ez a gondolat valóban Véjon, mint az első nagyvárosi költő, az, a, a, akkor illárt a város, a Párizs volt, tehát igen, illetve igaz is, ráadásul és ő is majd a nézetbe tudta a, a, hát találtatni a várost. Ö, ö, valóban ö, már ez egy, egy régi, régi történet, ö, de azért egy kicsit a város védelmébe is hangozik -e valami, tehát ö, ez sem ö, szükségszerű, ez sem, ez sem önmagából következik, hogy a városnak ilyennek kell lennie, tehát eredetileg a város egy is hely volt ö, ugye a Szentváros a, a, a, a templomkerületből, vagy a templom együttesből alakult ki, és, és körülötte lakó, hát a lakó szolgálókból, amelyik, amelyik megidézte a világrendjét, és a teremtő tervét is a legmagasabb szinten. In, innen indult ki a város, és hát jutott el aztán a történelem során egy ilyen mélységbe, hogy így ki magam egy darabig idézet mondom, csak szellemileg hanyatlott, aztán kb. 27 század kezdve már fizikai értelemében is, tehát a megjelenési formájában is elkezdett hanyatlani. Mert addig legalább, még javaslatilára visszatérve, legalább még megvolt a szépsége, ha már a tartalomban komoly bajok is voltak. Hát adottan aztán, helyzet csak fokozódik, de hogy kicsit védjem a, a várost, hogy ez sajnos, hogy a apokaliptikus tünet, hogy ilyennél vált, nem kéne, hogy ilyen legyen. Ehhez egy nagyon szép anyagot találtam az interneten egyébként, amikor keresgéltem. Horváth, Horváth Robertnek Napváros, a város, ahol mi élünk, című tanulmányát, amely végig egy szellemben foglalkozik a, a város szakralitásával. Ebből egy nagyon kicsi részt felolvasnék. A valóságostól és valószerűtől a valóságba vezető út megfelel az isteni városba vezető útnak, amely a szellemi szívbe való visszahúzódással azonos. Mint mondják, az isteni város, amelyet a különböző hagyományok más és más névvel illetnek, a szellemi szívben található. Ez az Isten országa, amely bennünk van, és itt látjuk Isten színről színre, akik az elmélyedés isteni városába a szellemi szív valóságába akár csak egyetlen egyszer is eljutottak, azok ott szerzett tapasztalataikat soha többé nem felejtik, és ezért a modern városok számára csak is modern városok számukra csak is illuzórikus realitások lehetnek, amelyeknek állítólagos, nagybetűs valósága, kollektív hazugság és az egyéni nem tudás együttes következménye vannak, léteznek ezek a modern városok is, ám valóságos ellenképei, paródiái a magasabb hagyományok által megörökített valóságnak, például ama isteni városnak, amiben a szellem emberei nyernek bepillantást. A hétköznapi életvárosai tehát csak vízfényei, és ma már árnyékai annak az isteni városnak, ahová a szellem emberei eljutnak, és ahol lényünk leglényege magától értetődően ott marad. Ők valójában ebben a városban élnek, világi tevékenységük titkos forrásaként e városban isznak és étkeznek. Ez az isteni város a lét, centruma, a szellem lakhelye. Hm. Hamvasra való utalással. Abszolút, abszolút, így van. Igen, ez a abszolút hammalsi gondolatok ezek, és hát ő az, aki kimondja az őszintét, tehát hogy, hogy minek kéne lenni, mindenhogy az elhangzott gondolatok ugyanúgy, hogy minek kéne lenni a városnak, hogy, hogy az rajtunk embereken múlik, hogy ilyenné tettük, de az téved, aki azt gondolja, hogy egyfajta, értéki terbeli, hogy különbség volna, hogy a, a város alacsonyabb rendő lenne a falunál. Éppenséggel nem így van, sőt, az ellenkező lenne erdeletilag az igaz, mert a város pont a szabad akarat, meg a, a szabad szellem révén, meg a, a gyakori találkozások révén a, a magas szellemiség szül, szülőhelye és lakhelye, csak miután ezt hogy mondjam, elárulta és elhagyta, a konzervatív faluba őrzöttek, mert tovább azok az értékek, amiket a város ma hamarabb elhagyott. És ezért sokan ezt félreért, vagy gondolják, hogy a falu az a értékes, a város meg az értéktelen. Hát ebbe a végidőbeli állapotban látszólag ez így néz ki, bár most már falvak is sem megiszen azok, mint voltak. De, de ennek ez az oka, amit most elmondtam, hogy, hogy a, a Hát pontosan a, a szabad akarat, az nem csak jó dolgokat tud létrehozni, hanem rosszakat is. E, tehát ahol, ahol a, a szellem buzog, ott hát, bet, nagyobb a, a hiba lehetősége is, mint ahol keményen meghatározott dolgok vannak. E, ahol a tradíció az kőbe van vésve és nem lehet halta változtatni. Ö, és ezért, hát ahogy a, az, el, az ember szelleme általános hanyatlása során, a város, ami a vár származik, a vár pedig a szellemételemben értelemben, a, a, a szellem embereinek a lakhelye eredetileg, eredeti alapotában, ö, ott hamarabb elveszett sajnos a maga szellemiség, Ö, és a város vált olyanná, amilyenné, amit aztán megít József Attila, megít a sokan mások, hogy, hogy, hogy milyen ö, ez a város. Sajnos, hogy ilyen, ö, nem volt mindig ilyen, és nem is lesz mindig ilyen ez meggyőződésen. Egy, valamit szeretnék itt kérdezni, egy kicsit olyan mélyebben, hogy mondjam, a témába belemegy, már úgy értem, én nem a város témában, hanem abba, abba a szimbolikus párhuzamba, amit a szellemi és a, a mondjuk úgy, hogy valóságos város között húzunk, amit ez az idézet egyébként nagyon szépen kifejtett, és amiről te is gyakran beszélsz, hogy tehát én úgy érzem, hogy ez a szellemi város, ugye ez mindenkinek a saját belsében van, vagy együtt a belsőnkben, de mindenképpen ez egy vagy valami, ami, ami hát a jellegényel fogva szellemi, tehát tehát ez nem függ azoktól a falaktól, amik között élünk, vagy azoktól az utcáktól. És ennek van egy ö, ö, van egy város, amiben meg élünk, vagy egy falu, vagy bármi, de mondjuk egy város, amiben élünk, ami kőből, meg betonból, meg vasból van építve, és ö, vajon ennek igazából van-e köze egymáshoz, mint ahogy annak a várnak, amit te azt mondtad, hogy a szellemi ö, hogy mondjam, tudás lakhelye kéne legyen szellemi értelemben, de ott mindig katonák éltek és királyok, akik ezt a várat fölhúzták, mert a szellememberei én azt hiszem nem építettek a várat, hanem én inkább arra gondolok, és ez egy ilyen kérdés, egy felvetés, hogy Vajon ö, nem arról van ez szó, hogy ezeket a meglévő dolgokat, akár a régi várat, ö, példaként használjuk, vagy mondjam, arra, hogy a szellemi világot le tudjuk írni, hisz, hisz, hisz a földhöz ragadt, ö, ember számára a földhöz kötődő, vagy földhöz ragadt, kiinduló jók ahhoz, hogy, hogy el tudjon rugaszkodni onnan, ahol van, tehát amikor egy várat veszek alapul, amiben egy várkapitány van, és én azt kicserélem egy szellemi erőre, akkor megérzem azt, hogy hol a kontraszt, hiszen lényege ki van cserélve. De amikor azt mondod, és ez nem csak velet fordul elő, hanem például olyanokkal is az én tanulmányi körömből ugye én a ö, ö, kultúrával foglalkozom elsősorban, és hajlamosak vagyunk egy régi kultúrát olyan fokon idealizálni, hogy azt gondoljuk, hogy annak a, a szellemi hagyománya az fizikai síkon is ö, létezett. Mint az a bizonyos bár most az érdekes, mert templomvárosok léteztek, tehát azért ez nem egy olyan ö, ö, légből kapott összehasonlítás, de nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy inkább a, a hasonlatainkat azért használjuk úgy, mert, mert szükséges megértetnünk azt, hogy nagyjából mire gondolunk és nem pedig azért, mert az a vár, az valóban szellemi volt. Eredetileg gondolom én, mondjuk ez az én fölvetésem, ebben én nem mélyültem el soha ebbe a témába. Ö tehát ha szimbolizmusnál maradunk, akkor a számomra ez teljesen érthető. Hogyha ezt teljesen a történelmi valóság szintjére akarjuk visszavinni, akkor ellenben ö, van egy kis diszonanciaérzés bennem. Mint ahogy egyébként a védikus kultúra értelmezésében is ez a diszonancia fölbukkal. Hát pont nem tudom, szó, szó szerint idézni, de Hambas írja le, hogy a várost falak veszik körül, amelyik a környező tájtól elválasztja, Igen. sőt, az utcáit lekövezik, hogy még a föltöd is elvágja, és hogy ez így válik, válhat a magas szellemiség lakhelyévé, egy ilyen lehatárolt területen tud megjelenni a magas szellemiség. Ezt ő így leírta. Na most, ami a szellem embere meg a katona kettősége, Hát ugye, hát pont, hogy Indiát említetted, ott ez egy egyértelmű, hogy a legmagasabb kaszt a tanító, a, a szellemembere, akit véd a, a, a következő kaszt, a sátria katona, tehát annak a, a katonának alapvető szerepe, hogy védje a, a külvilág támadásai ellen a szellem emberét, aki önmagát nem tudja megvédeni. És így mondom, és de, a, a de város a köveinek emberei, is a célja az, hogy védje a szellemet. De a a szellememberei agyományosan nem éltek a kövek között, hanem az erdőben éltek, a folyó mentén, barlangban, és ez így volt még a, a, a, a kereszténység kezdetén is. Jézus sem élt igazán a városban, hanem a pusztában volt, meg meg kóborolt, vándorolt, a tópartján voltak. Nagyon sokszor, a, ahol ő jól érezte magát, az láthatóan nem a falak között volt, bár mondhatom, hogy közömbös volt ebben kapcsolatba, kapcsolatban, tehát nem ö, mondjuk válogatta meg hmm. a dolgokat, de, de ah. nem érzem azt, hogy ez a például a ez ez kötődne. Ő, például ő tipikusan egy nem városi embernek érzem, és a, a tanítványai is ugyan szétszólottak városokba, mert a kornak ugye a római birodalom az egy hát egy, hogy mondjam, érettségében Ugye ugyan 2000 évvel ezelőtt volt, de azért egy hasonlóan erjedt e, állapotú társadalom volt, mint a mostani világtársadalma, csak akkor még persze az egész sokkal kisebb volt, és a, a befolyása, hogy mondjam, a Föld nem volt olyan e, e, domináns, mint amit mi most művelünk. De a lényeg az, hogy, hogy én én a szellemi értelemben teljesen elfogadom ezt a hasonlatot, ellenben így, így, így, így, ha így ezt a matális szinten vissza akarom ugye, az időt börgetni, és akkor ha látni azt, hogy tényleg az úgy volt -e, akkor van egy kis kétely nem? bennem. E, maga a szellemiség hamarabb volt, mint város. Tehát nem a várostól lesz maga a szellemiség, hanem kezedben volt, kezedben vala a maga szellemiség, és az már egy hanyatlás egy etap, hogy odáig hanyatlott a, az ember, hogy kénytelen volt a tudását kőbe vésni, mert attól félt, ha másképp elvész. Tehát, amikor mi a ötelem kezdetén tekintünk, megjelentek az első birodalmak, Előre az, hogy biodalomnak kell lennie. Miért? Még szükséges. Az előtt is volt a közösség, de nem ilyen óriás méretekben léteztek. De biztos, Sokkal szervesebb volt. Ez biztos, hogy nem a bölcsek és a de, szenteknek de a Azt akarom mondani, a, hogy ahogy, ahogy, ahogy hanyatlott le, le a szellem, ugye egy bizonyos fázisnál, Ké, úgy érezte az, az ember, hogy, hogy nehogy elvesztene, ezek kőbe kell vésni a sztró minden értelmében, átvitt és valóságos értelmében, tudását. Megjelentek a piramisok, megjelentek a, az írás, mint olyan, ami az volt nem létezett, mert az ember tudták a hagyományokat írás nélkül is. Ez már egyfajta hanyatlás. Ezt a magas szellemiséget, ezt szoktunk azt mondani, hogy ugye ma mániája az építészeknek, hogy jelet hagyjanak. Úgynevezett építészet, építészeti ah, jelet. Lesz, inkább nem a belvárosban bele. egy buborékot, egy cetet a, a, a, ez most a folyóparton. Durva Igen, de szellemében mégsem olyan távoli dolog, hisz ezek az emberek, hogy ez a világ... Csak az egész másnak a jelen. De mindenképpen világos, de ahogy Hát igen, mert lehet, hogy először ez a jel. Nem mindegy, hogy, mi, mi, hogy mondja, mit az. Mondjuk, hogy egy szent király által letett jel, ez még a világ épülését célzta. De ahogy ez a dolog eltorzult, és azért már Babilonnál is eltorzult, és elsötétedett, akkor. Tehát volna a történelemben erre példa, hogy ezt elveszítették. Ez már egyértelmű, hogy a, a városban, vagy egyáltalán a társadalomban a szellemi töltés az, az hogy mondjam, a hobbi kategóriába tartozik. Tehát... Nem, akkor a saját dicsőségét kezdte hirdetni, és nem, nem, nem, nem dicsőség a... helyett. És, és van. Itt, itt van az a, Éles és att, add, add, add, még utána is úgy lát, látszólag egy rendkívül ö, szép, magas színvonal művészet jelenik meg egészen a 20. század közepéig egyébként. Nem, bocsáss meg. De már egész pár minek a jelen? Ugye te szoktátok mondani Párist. hogy ez micsoda építészeti, Igen. izé, teljesítmény a, a mostani Páris, de Budapest is egy szépen megtervezett város. Kinek az emlékműve ez a terv? mert hogy ez nem Isten áll a középpontban, abban szinte biztos sajnos így van, ez most Budapestről konyában tudok beszélni, mert többet voltam mint Párizsban. Ez az az érzésem, hogy az ami bukásunknak az oka, hogy pontosan ahogy mondod, nem a szentségre alapult ez a város, bár voltak ilyen gyökerei, erről majd remélem fogunk beszélni, ha megjelenik a Parc Ferenc költő barátom is, Ö, és mi, mint hogy a Pest mindig is kereskedőváros volt, a világtöltenem folyamán mi volt a létező kereskedőváros volt, mert itt átkelő hely volt a Dunán. Kelet volt a találkozási pontja, elsőrendű átkelőhely, és minden átkelőhelyen kereskednek. És ö, tulajdonképpen a Buda az egy királyi székhelyként jött létre, várként ugye, a Pest mindig is kereskedőváros volt, Ö, és, és maradt, és tulajdonképpen mai napig, ha jól bele az. Ö, és ilyen ételemben, és nem csak szellemi ételemben, hanem valóságos anyagi ételemben és homokra épült. Tehát szellemileg is homokra épült, meg effektíve homokra épült. <gül> és ez ezek... New York, az meg sziklára épült. Hát <gül> sokkal nagyobb. Na most, ez már csak érdekesek, mondom hozzá, hogy még effektíve is homokra épült, nem csak szellem <gül> okay, értelemben. Okay. Nézzük csak meg, hogy a Pestnek két fő újonnan, meg akkor új út útvonala, a körül, meg az Andrási út. Hát templom egyikben sem épült ha jobban gondolunk, egy, egy, egy hely. Sem, ugye? Nem, pedig, pedig azért sok helyen épültek tényleg. templomok, ezt el kell mondani azért, Aha. de ezen a két úgy van még véletlenül sincs egy darab se. Ö, és és ö, ez volt a Pest, a város bukásának a, alapvető oka. Én nyugodtan nem mondani múlt időben, mert én most vagyok a városban, az már egy ilyen, hát nem is tudom, posztmortális vagy nem tudom miért, szellemi értelemben jelenségek. <gül> Te most ezzel a, a, a hogy mondjam, a pessimizmust fokozod, vagy, vagy csak egyszerűen? Hát, azt, mondom, azt kívánom, ne legyen igazam. Tehát elég, ha bekapcsolod be a tbh már ha végig bíra okay. nézni, mert én általában nem nagyon bírom már végig nézni, egy, egy, hogy mondjam, kékfény, tiszta kékfényé változott már. Biztosan nem ilyen a világ egyébként, de az is igaz, hogy ebbe az irányban haladunk, viszont még itt nem tartunk, de ezt mutatjuk. Na várjál, most másta. mondjuk azért szerintem ez a költészet napja nagyon jó alkalom, és a versek is nagyon jók, mindjárt Györgyi már mutatja, hogy hozná a hogy pont a költők azok, akik hát mondjuk úgy, hogy ablakot nyitnak másfelé is, tehát ha még ha nagyon pessimisták a szavaik, akkor is a a vers, zene, gondolat, amivel élnek, azok mindig, mindig abba az irányba nyitnak, hogy ez lehetne másképp is, vagy másképpen kéne, hogy legyen. Közben megjött Parc Ferenc, hogy beengedjük. Szervusz! Tessék foglalját, és közben akkor Györgyit megkérde, hogy Előbb, amikor beszélgettetek, akkor észrevettem, hogy a vers, amivel készültem, az nagyon jól illik ahhoz a gondolatkörhöz, amit megfogalmaztatok, és hát természetesen még tovább tágítja ezt. Pininski János, nagyvárosi ikonok. Déli 12 óra. Lakhatatlan. Kiáltják, lakhatatlan. Hajnali három. Megindulunk egy kőrakás felé, és fölröpül mögüle egy madár. Múzeum. A gyémántüres múzeum közepében egy meltű lángol. Lerombol és megörökít. Hová jutunk elángolásból? A mozdulatlan karzatok Magányos kézelőt talán Lerombol és megörökít a júniusi délután Szeptemberi sugárutak Szerelmem, szerelmem, szerelmem Megállnak a sugárutak Egyetemes sebek a kertben. Te megpróbáltad azt, amit senki sem merészelt, te árva. Fényeskedjék neked az éj örök üres monstranciája. Kórus. A kreatúra könyörög. Leroskad, megadja magát. A kreatúra az, ami könyörög mutatja magát. szokok, jó, sztoján, életem édes jó, anyám, gyámolom, okos, poktató. Oktas ki engem, édesem, Liliano, mint lesz jegyesem, Liliano gyöngyöd nevető, szína a nyama hajnali erős rózsatőn. Szóval az anyja feleli, hallod-e, fiam, hallod-e? Hogd be a szürke hogd be a szürke ökreim! A szürke ökreim. föl a széles földjeim! Virággal vest be mezeim. Jönnek a gyenge szép szüzek, Özvegyek, Fecske szemület, jön a sok virág tépkedő, tele lesz lányal a mező, végül is léliának oda jön. Kovács Gábor, Bányai Géza, itt ül már velünk Parc Ferenc költő, Spaka Györgyi, aki eddig is nagyon szép verseket olvasott. Na, hát Périnszkinek az egy remek műve megidézte magát, akit eddig is már idéztünk, Gózsa Patillát. Ugyanis a verse végén őt említette név nélkül, nekem tudnunk kell, hogy róla van szó. Ő az árva, aki olyat próbált meg, amit ember nem próbált meg előtte soha. Ö, és talán most idézzük meg őt magát, József Vatilát, a Város Peremény című belsével. Hát mielőtt még bármit is mondanék. Annyira idő kívánkozik, hogyha már pont a nagyváros ikonok volt ez, az, ez előbb elhangzott verse, és Van Pilinszkinek egy, kimondottan József Attilá, hogy megnevezetten hozzáírott verse, egy rövid verse, amit lehet, hogy nem teljesen pontosan mondok, de azért, azért megpróbálom így elmondani, hogy te, milyen érdekes érgy, pont így hívják, te bakája a mindenségnek, én kadettja valami másnak. Odaadnám kadett ruhám a te bakaruhádnak. Hm. Ez a... Én szép. Én szép. Nekem, eb nekem ebből a, a nagyvárosékonokból egy, egy ilyen világvégi, mint az egész Pirinsky költészet, egy, egy világ égés utáni és világvégi költészet. Egy valami ö, ö, fáj, egy, egy sor, az a bizonyos a, az örök üres monstrancia, ez, ez mint, egy, mint a, a, az űrök űre. Azt hiszem, hogy a, a Pininzkinek a költészetében a, talán ez a kettősség a legfontosabb, hogy miközben egy nagyon-nagyon mélyen hívő ember volt, ott volt benne, ott átongott mindig az üresség is, egyszerre. Hát, én úgy érzem, hogy, hogy, hogy a, a, az a bizonyos monstrancia nélkül nem lehet meglenni. A, a, a legnagyobb áldozat és a legnagyobb szentség nélkül az ember nem képes nem képes igazán élni, nem képes, nem képes Istennel, Istenben és Istenért, emberként a többi emberért és az egész teremtett világért vendégként és gazdaként élni. Hát ahogyan itt jöttem egy Mielőtt még mondanám, ez a város peremén el fogunk jutni majd oda, a, ahogyan jöttem, bennem volt ez a szó, ez már régen így, így bennem van maga a költő, hogy nem tudom, hogy mivel nem ismerem a világnak a nyelveit, a többi nyelveket, az összes nyelveket, de a magyarban Egészen rendkívüli, hogy a keletkezés, a kelet maga, kell, kell kelni. A keletkezés és a keltés, az életre keltés az egy bokor. Tehát a, a, a költő az mivel, hogy a, igazából a madarak költenek. Kett költ. És a madarak meg, a, meg nekünk az ősi ö, emlékezetünk szerint, sőt, maga a név szerint is a mag, és a madárként vagyunk örökösei. Örökösei egy, egy, egy égi keletkezésnek, egy égi földi keletkezésnek, hogy ö, minden, minden költő, keltő, ö, ö, madár anyává kell lennie. Hát ha akar, ha nem, akkor is. A szó legalábbis ezt sugalja, és ezt mondja. És érdekes, hogy a nyugati népek, amikor tájékozódnak, akkor ők orientálódnak. Ö, nekünk pedig a... a, az a kelete, kelete kelete kelete. Kelet, nekünk pedig eleve ott van keletkezés. Uh -huh. Akárhol vagyunk, azt hiszem, akárhova jutott el egy egy magyar kis berencéből kirepülő vagy, vagy kitaszított nestre eljutott ember, mindenütt ott van számára a kelet. Tehát, hogy a kelet az, az bár ö, keleten van, pont éppen a, a nagy katasztrófa éppen a felkelő nap országa, de hogy, hogy, hogy mi mindenütt őrizzük a, a keletet, a keletkezést, és azt hiszem, hogy ez már a, a jövőre is utal. Ö, úgy érzem, hogy a magyar ö, mesék, dalok, imák, az ős keletkezésre is utalnak, és egyben, egyben apokaliptikusként a, az új időkre, az új égre, az új földre, az új szívre, az új születésre, az új költészetre is utalnak. Hogy is mondja József Attila, hogy szói költemény, száj, költemény mindenkihez, külön-külön, hogy élünk még, és van remény, csípjük csak fülön. Hát, most olvasom el akkor ezt a városperemet. Én nem készültem ebből, a... én ott laktam hosszú időn keresztül, ahol ez a vers született, ami József Attila életében a, a leg az amúgy sem igen boldog életében a legiszonyatosabb időszak volt. Amikor a Székebertalan utca 27-ben lakott együtt ö, egy nagy után, a Vágó Mártával nagy szerelem után, lakott együtt Szántó tal, aki Hidas Antal né volt. És ott értek együtt nagy nyomorúságban. E, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy nem a városnak a legpereme volt. Ez mégis olyan hely, ahol, ahol ott a nyugati pályaudvartól jövő vonatok mellett ott mégiscsak a, a, város, a város, a történelmi városnak a pereme volt jelen. A város peremén, ahol élek, Beomló alkonyakon, mint pici denevérek, puha szárnyakon, száll a korom. S lerakódik, mint a guano, keményen, vastagon. Lelkünkre így ül ez a kor, és mint nehéz esők, vastag rongyai mosogatják a csorba plétetőt, Hiába törli a bú szívünkről a rákövesedőt. Moshatja a vér is, ilyenek vagyunk. Új nép, másfajta raj. Másként ejtjük a szót, fejünkön másként tapad a haj. Nem Isten, nem is az ész hanem a szén, vas és olaj, a való anyag teremtett minket e szörnyű társadalom öntőformáiba löttyintve forrón és szilajon, hogy helytájunk az emberiségért az öröktalajon. Papok, katonák, polgárok után így lettünk végre mi hű meghallói a törvényeknek. Minden emberi mű értelme ezért búg míg bennünk, mint a méhegedő. Elpusztíthatatlant annyian, mióta kialakult, naprendszerünk nem pusztítottak eddig, bár sok a múlt. Szállásainkon éhinség, fegyver. Vakhit és koleradult. Győzni fogó még annyira meg nem aláztatott, Amennyire a csillagok alatti megaláztatok. A földre sütöttük szemünk, Kinyílt a földbe zárt titok. Csak nézzétek, a drága jószág, Hogy elvadult a gép. Törékeny falvak recsönnek össze, Mint tócsán gyönge jég. Városok vakolata omlik, Ha szökken, s döng az ég. Kiinti le, talán a földes úr, A juhász vad ebét, Gyermekkor a gyermekkorunk, Velünk nevelkedett a gép. Kezes állat, no, szójatok rá, mi tudjuk a nevét, és látjuk már, hogy nem soká mind térdre omlotok és imádkoztok hozzá, ki pusztán a tulajdonotok. De ő csak ahhoz húz, ki néki enni maga adott. Én itt vagyunk, Gyanakvózs együtt, az anyag gyermekei, emeljétek föl szívünket, azért, aki fölemeli. Ilyen erős csak az lehet, ki velünk van teli. Föl a szívvel, az üzemek fölé. Így kormos, nagy szívet az látott, hallott, ki napot látott füstjében fulladni meg. Kilüktetését lüktetését hallotta a föld sok tárnás mélyének. Föl, föl, E folosztott föld körül sír, szédülés, dülöng a léckerítés leheletünktől, mintha vihar dühönk. Fújjunk rá, föl a szívvel, füstöljön odafönt. Míg megvilágosul gyönyörű képességünk a rend, melyel az elme tudomásul veszi a véges, végtelent, a termelési erőket odakint, s az ösztönöket idebent. Csak nézi, hull, csak hull a kövér, puha korom, és lerakódik, mint a guano, keményen, vastagon. A költő Ajkán csörömpöl a szó, de ő, az adott világ varázsainak mérnöke, tudatos jövőbe lát, és megszerkezti magában, mint ti, majd kint a harmóniát. 1933 tavasza volt ez a vers. Tönyörű, te segíts engem Síralom völgyi tatója Fesd doktora hazátlanoknak otthona mézes bor, édes babona gyönyörű te segíts engem piaci csarnok álmosa nyomorúságnak táncosa szilveszter éjjén Gyönyörű, te segíts engem Bét a sugárban reszkető, sok fejüköjket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörű, te segíts csak engem városi dilámákat találják Város és Költészete a témánk. Költészet napja lesz néhány nap múlva. Mányai Géza és Maka, György és Parc Ferenc van velünk a mai alkalommal. Azon beszélgettünk már eddig is, hogy József a mennyire megelőzte a korát, és ebben a versében is tökéletesen megerősíti ezt, hogy, hogy mennyire előbb a dolgokat először is, meg, hogy mennyire pontosan megfogalmazott. Tehát az, hogy a papok, katonák és polgárak után mi jövünk, ez, ez a legpontosabban fogalmazza meg azt, ami azt a, azt, a, azt a folyamatot, ami ami lezajlott. És még nem is ért véget az ő korára. Hát ez ment aztán, ez még fokozódott ezt a helyzetet, hogy így mondjam később. Tehát ez hogy ez a gépkor. Meg is fogalmazza ezzel a szóval. Pedig hol voltunk akkor 33-ban ahhoz képest, ahol, amiben most élünk? Ez mennyivel inkább gépkor, mennyivel inkább olyan kiszolgáltatva a gépeknek, és mennyivel inkább a gépek gyermekei vagyunk mi, mint voltak ők. Hát ezért költő a költő, hogy edőre lát. Sőt, ma már nem is igazi gépek vannak, hanem Számítógépek. számítógépek, hanem azt szintű, hogy igazából nem is gépeknek vagy kiszolgáltatva, hanem egy még mesterségesebb költött világnak, ami gépszerű működik természetesen szoft már. szoftverek formájában, ahol egyre inkább vannak például olyan komoly ugye pénzügyi folyamatok, amiket hát olyan mértékig irányítanak gépek, például a tőzsde uh -huh hogy adott esetben ö, úgy viszik katasztrófába a világot, hogy, hogy semmiféle ö, befolyása nincs az embernek, hisz olyan gyorsan uh -huh. ö, történnek tranzakciók, és annyira elszakad mindenfajta valóságtól. Már pedig a pénzügyi világ már amúgy is eléggé elszakadt a valóságtól, már régen elszakadt, Hát a Józsa Patilávhoz visszatérve szeleméltelenben is igaz az, hogy a napot elhamályosítja a füst. Tehát ebben a korban élünk, és ezt fogalmazta ő meg nagyon élesen, nagyon pontosan. Azon gondolkoztam, ugye többször említettétek, és hát a költök is említik, hogy ezt a világvége hát hangulatot hogy ez vajon ö, ezt mennyire értsük ö, általánosságban, vagy pedig mennyire gondolkozzunk úgy, hogy a mi életünkben mindig erre kell koncentrálnunk, viszont a mi életünk véges ezen a földön. Tehát, tehát egyfajta, hogy mondjam, világ vége. Ö, ö, Érzés, az teljesen jogos, hisz nekünk, ha valamit nem jól csinálunk, és a, a, a saját tetteinknek a következménye egyre nagyobb káosz, uh -huh. vagy, uh -huh. vagy, vagy uh -huh. baj, akkor ugye nekünk szembe kell néznünk a saját világvégénkel, vagy azzal a világvégével, amit mi okozunk. Vagy pedig ezt uh -huh. Úgy gondoljátok, hogy ez egy teljesen, hogy mondjam, egy történelmi folyamat, úgymond, de egy valóban egy világvége. Én nekem megmondom összesen, én ebbe kevésbé tudok hinni, nekem az hogy mondom, hogy a hogy a világ maga az, az nagyon is fönn fog maradni, ellenben a mi kapcsolatunk és a viszonyunk, vagy amit mi itt hagyunk, az valódi hát világvége lehet akár a. a az életünkön belül is, és esetleg amit itt hagyunk magunk után. Tehát a katasztrófa az egyébként valóságos. <gül> hát két dolog. Egyik az, hogy annyira szétében hoztább erről beszélnek, hogy szinte evidenciaként hallja az ember a legkülönbözőbb emberektől, hogy mint egy maga dolgot, hogy a télen hideg van, nyáron meleg van, hogy ez, ez nem folytatható. Ami most folyik. És a másik dolog az elképesztő dolog, hogy tehetetlennek kézi magát az ember, hogy nem lehet megállítani. Szóval ez úgy elszabadult ez a dolog, hogy ezt ember megállítani már nem lehet. E, és hát e, szépen lassan kúszik föl, föl az valajár, most már a elfen tart, de minden business as usual megy tovább minden, mint ami történt volna. E, és, és hát ez, ez tudható, hogy ez, ez záros hatán a vége, belül nem folytatható. Ennek a vége egy letörés lesz, de a világ Pontosan vége. így van. Na jó, a, a világ vége, és a második, amit mondani akarok, ez a mi világunknak a vége. Igen, ennek, igen, a, igen. amit mi megteremtettünk, uh -huh. ennek a gépkor most uh -huh. a visszatérve, ennek a végét Tehát jelenti, nem a teremtett világnak a végét okay. szerűen sőt, még a, a teremtés Kintenem szempontjából. Kénytelen ezt előhozni, hisz a, a világ végéről, annyi féleképpen beszélnek az emberek, Nem, és nagyon most... sokan a problémát megpróbálják úgymond kívül helyezni magukon, azzal a jelszóval, hogy hát jön a világvége, ami rajtunk kívülálló szerencsétlenség, ugye mi mindent jól csinálunk, ne. de hát a világvége, az közben ő itt a dolgokat. Én nagyon sokszor érzékelem ezt a felfogást is, hogy hogy tulajdonképpen én ugyanúgy szeretném folytatni az életemet, de sajnos a világ vége megakadályoz benne. Ez még egyszer mondom, ez a, ennek a mi világunknak a végét jelenti, amit mi okozunk emberek egészen pontosan, kollektíve, mondjuk a, a bűneinkkel, mert, mert ez már kollektív bűnözés, ami folyik a a természet és a ter teremtett világgal szemben, mert nem elégszünk meg az életellenes dolgokkal, a pusztítással, hanem most már a, a teremtés mintáit romboljuk, és behelytesítjük ilyen, ilyen mesterséges, életellenes mintákkal, és ez már nem csak a, a sokot idézőzően mondom életellenes, hanem teremtés ellenes. Tehát ilyen ételemben annak, amit most csinálunk, nemcsak hogy értelme nincs, hanem egész egyszerűen káros lenne, ha tovább De Ez felmaradna. így van, ahogy, ahogy most is mondod. Én úgy gondolom, hogy akkor a mi beszélgetünk valójában nagyon optimista. Hisz mi nem azért beszélgetünk, hogy károgjunk a szomorú végről, hanem tulajdonképpen ez a felelősség kérdése. Hisz valójában miért beszélünk erről? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy ennek nem kéne így lennie tehát van valami helyette, vagy van valami más, amit lehetne megtenni, amiről most kevésbé beszélünk, de azt hiszem ugyan jó, pontosan értető, hogy mi az a valami. Igen. És a versek meg még pontosabban megmutatja. Pontosan. Igen, én találtam is egy nagyon ideilő verset, nem József Attila, hanem Nagy László, a Medve Zsoltár című verséről van szó, amelyben egy városi állapotból és jelenkori létállapotból és személyes állapotból indul. Csak ő ugye nem a világ vége felé kanyarodik el, hanem pont az ősi arhaikus létállapot felé, amiből még meríthetünk egy, egy mágikus, misztikus viszonyulással. Ezt szeretném elolvasni. Nagy László Medve Zsoltár. Füstmenyasszonnyal, könnyel, hóhéros csöndel, homájal, nikotinteleholdal teleholdal, házasítva már, és esketve mérgeim küllőire, férgeim tiszteletére, avatva barlanglakóvá, böjtölő, bőrré, csontá, itt koksalok égtelenül teremtés gyalázataként. Mert nem ilyen a lét Lefokozott élet ez Kohol már olyan ideát, hogy végképp lebontsa magát Hogy szörcsúh és rossz farom is aknára ülne örömmel Hattyú vegyü párna helyett Hát szép piros nap Gyere hozzám a dér meg a jéggyarmatain át Gyere el bevérzett szemei elé Egyetlen skarlát fenség Nyíltarcú látogató, aki hozhat hitet Akit fogadok fehér virággal, beleim liliom, liliomával, kiehült lelkem dobjaival, füleim csöngésivel, a fog, a köröm és a kő konkrét csikorgásával, ünnepet kínból csiholva. Nem ismersz rám, és nem ismerek én sem magamra. Állkapcsomnál is erősebb hatalom összeszorít, érem verne, irgalmatlan arcmását marná belém, Pengjek holtridegen, ha láthatatlan satúja kiköp. De amíg ráspoja, sabdörzsölő bársonya rajtam, végső ikletettségem véremből egy cseppet kivesz, kigyújtva emeli föl, se kőszobát kifestő pírban megteremti őt, aki voltam, akiben kedvem lelem nyavaják ellen mintát, istenkét, minden hatót, rokonát földnek, víznek, fű, fa, virág rokonát, csillagzó csontú, görgeteg, izomzatú medvefiút, fürtöset, sokfogú nevetőset, fényes, libiszke szeműt, aki örvend, hogy él, aki göcögül szájjal elkap áprilisi záport, s virágporttól trüsszög nagy babaként, aki sárga sejem útját húzza gyanútlanul völgyön, hegyen, s nem zokok Csillagkép testvéreihez Akik űri ringispilen ülnek mindig és kezükben örök nyalóka Mert világnagy eperfán trónol Tűnődik Ott születel édeni cukrot És vérének ízét nem ismeri még Mert neki intelem, svémlés Mind csak üres árnyék és árnya öltöztet minden fekete profécia Ó téli szép piros nap Ölelek most olyan nyarat, ami nincs. Ami mancsom közt leszúrt legenda csak. Rászolgáltam, kellett nagyon ellentétek haragos násza. Üssöm torkomba dér, gyönyörömre iszonyú kontra. Kellett egy odvas világban mézre vadásznom, Hogy végül szakítsak epét, Hogy méreg legyen minden pillanatom, Fejére bádogmanoknak horpasztó barackot adnom kellett, Hogy ketyegésükben gázoljak harmatom tüntén, Fűhelyet beretváigban, kiszitált sivatagon, Kellett az ínség idő, hogy dühöm gyümölcse beérjen, Kopasztetőn, Isten fején lábnyomommal őszi havat kihímezni kellett nagyon meddőség szemföderének, átok virágnak, hogy kutyái megnyissák oldalamat, hogy vörös sejem útamat húzzam szimatuk előtt, puskapor -puska ábránd előtt vadrózsás héthegyen túrra. És mert nem akartam kitömve lenni szalmacsutakkal, ülni magas polcon, papír koronáson, csikózsír aranya előtt és korai barkák között, hát kellett, végül is kellett, puskákat eltörnöm, puskásokat, hogy itt lakjanak bennem, belül üzzenek szüntelenül. Déljön a a farsang-farsang, behollik hozzám üzenete dévaj erőknek, álorcos nagy dobogásra kinyílnak ablakok, ajtók. De én bezárom magamat, És minden kísértést hamuval megjelölök, Mert amit csalogat, csalárd, Meseszín, mesebeszéd. A tengerkék kőlapokon, akik inognak, Holdudvarú álom a fejük körül, Önmaguk gyertyái, Gyertyabálos temetőt idéz fénykörük, A felvágható, szívkiszakítható álom. Bár elosztásra tömény édességet vagdal a párt, És átváltoztak a békiók, cukorral cifra peretszé, De én nem alszom, az álom korsága, nem glóriám. déna a a hölgyek, urak és tahók, Csorba a fényesség, medvetánc hiányzik a tapshoz, Diana, Diana! Ez a vezényszó, nem enyém. Ritmus és rítus ne vári, nem vagyok kémbalerina. Jégvirág függönyeim, nehogy meginogjatok. Félek. Csörgőkre, ha rágondolok, harangoz bennem a csömör, és orkarikát, ha csak sejtek, elered az orrom vére. Ó, szép piros nap! Ha vas áldott mancsom beléd vághatnám végre, hogy elragadj hirtelenül. Gyökerestül kiszakíts innen, úsztatva égi fájtak közé. Jó utam az lenne már, mert egyetlen bajtalan út, egyetlen vértelen út, ha nem éri a lába földet, és megnémul a száj a földnek. De a de jene, de hm. Gyönyörű Budapestről beszéltünk, és hogy homokra épült, de beszéljünk valami jót is. Szeretnék valami jó is elhangoznék, hogy ha mögé ennek a helyzetnek, észrevehetjük benne a szentséget, és ennek a helynek a szentségét. Észrevehetjük a módban, észrevehetjük a jelenben, és még a jövőben is minden igazi város szakályos alapon jön létre. És ugyanaz is igaz, hogy ez kereskedő hely volt, és átkelő hely meg minden, de hogyha visszamegyünk, akkor találunk egy olyan pontot, ahol meg tudjuk ragadni az eredendő szakrahítását. Ugye beszéltünk a kellről, költő, keltő, ezek a szók elhangoztak. De ha már ennek a szóbokornak van egy további a kelta. Ö, nem akarok nagyon magyarkodni, hogy most minden a magyarba indul ki, minden szó, de azért érdekes, hogy ez is ebből a szóbokorból származik. És azt a történetet én Pac Ferenc-től hallottam, ezért nem én szeretném elmondani, hanem inkább őrkénném meg, hogy mondja el hogy hogy volt ez a, hogy, vált, hogy, hogy tették szent helyé kelták ezt a helyet, ahol a mi élünk. Hát én nem vagyok nem vagyok ke kelt a, megősztelt a kutató, és megmondom, őszintén, azt sem tudom már, hogy, hogy, hogy hol olvastam erről, de egyetlen egy az, az biztos, hogy a, itt ezen a kelet és nyugatnak a találkozási pontján, ami éppen Budapest. Ugye itt van a limesz Panonia, eh, hoz tartozik még a budai rész, a régi idők Akvinkuma és maga az egész Buda, de, de hogy ennek a, az amúgy is eh, eh, valószínűleg eh, a régiek által is szentnek tartott részen, ami az egész Dunakanyartól idáig le a nagytétenyi részig jön. Van egy egészen rendkívüli pontja. Hát mi már megszoktuk biztosan, de valószínűleg, hogyha egy, egy, egy, egy, egy külországból érkező jön, akkor neki is, neki is a egy elé szem elé, rögtön elé kerül ez a szikla ja, a sziklára épített város hogy van egy szikla a budai hegyeken belül ami egészen eh, rendkívüli eh, rendkívüli mert, mert a hegy belsejéből és a hegy minden oldalról más-más eh, gyógyító források fakadnak, azt hiszem hogy ez is egészen rendkívüli a, a világon nem egy magas hegyről van szó ez a régi kellenhegy volt, ami Szent Gellértnek a, a 1046-ban történt vértanúsága idején kapta meg, mint olyan a Nyulak szigete kapta később a Margit sziget nevet, kapta meg a, a, Szent, a Gellért hegyet, illetve a Szent Gellért hegyet, és, és ez egészen, egészen rendkívüli ez a hely. A, a, a a, a, a keltáknak nem volt birodalmuk, tudtunk al, hanem egy, egy nagy, ö, ö, összefüggő kultúra volt a kelta kultúra. Ö, sokáig a rómaival párhuzamosan, de a római ö, időt megelőzően is. És ezt a hegyet, ezt, ö, ezt ö, szentként tartották az ő, ős időktől fogva. Le, valószínűleg, hogy ez a kelen. A kelen az, az az őtőlük is származhat, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg a, meg a kelettről is származhat, a keleti nyelvekből is jöhet, de minden egy találkozás volt ez a Kellenhegy és az alattal lévő Kellenföld, és ez egy, ez egy ősi égfigyelő, tehát csillagfigyelő és égfigyelő hely volt ez a hely. Mind a Sónhenge. Hát, mint Stonehenge, és valószínűleg, hogy, hogy nem tudom, hogy miért, talán azért, mert itt van a város közepén, így nem figyeltünk rá annyira, de hát nincsenek véletlenek, nem véletlen az, hogy, hogy a, a hosszú időn keresztül II. József, mikor a szerzetes rendeket majd mind kírtotta, megszüntette, Hosszú idő után az első világháború után éppen ennek a hegynek a, a délkeleti oldalába egy kis barlang mélyítéséből kellett kialakulni egy új kis központnak, budán a, a Pálos széklabarlangnak. Fölötte a keresztel, és, és, és fölötte pedig egy, egy második keresztel Milyen érdekes egyébként, hogy így József Attila így, így elénk jön, itt van ezért valamilyen módon belül, hogy, hogy az a nő alak, aki, a, akiről a szabadságszobrota a szobrász, a kisfalodi strogli mintázta, az a, az a nő alak az nem más, mint éppen a, az ódaikletője Marton Márta ő, hoz, ő, ő volt a az ígletője, és is, hogy ez, ez, ez az alap. Most hallottam, volt olyan időszak, én emlékszem rá még a 90-es években, amikor ö, Nélonnal becsomagolták, lefették, hogy ez ö, a hordidőkre emlékeztet. és Én meg azt mondom, hogy ez, ez túl, ez, ez, a, ez a szobor, ez túlmutat ö, jóval. Az, még akkor is, hogyha bárminek készült, akkor is túlmutat azon, ami lett. Már csak azért is, mert egy mert egy, egy ö, ö, egy pálmaágot emel a magasba, és a pálmaág az tudjukja a vértanúknak a, a, a jele. És itt ráadásul nem is csak fogja a pálmaágat, mint nagyon sok szent vértanú, aki ugye így megérdemelte, hogy, a, hogy egészen rendkívüli helye legyen a, a, az Isten országában. Vérét adta a. a a, a mindenségnek a jövőjéért, hanem, hanem itt ez a, a pálmaág, ez, ez úgymond fölmagasztaltatik. Tehát egyszerűen a, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a nőalak, ez, ez fölemeli ezt a pálmágat, egészen de mert ugye kelet felé ráadásul, inkább dél-kelet felé. Húcsha egyébként, hogyha megnézem, akkor pont, a, pont ez az alak, így először így átmegy, pont a a, a Gát utcán, ahol a József Attila született, és utána tovább pedig le dél irányba megy a régi, a kaukázus mezopotámiai rész felé fordul ez az alak. És hallottam, hogy ezt most me újat akarnak oda tenni, más alakot, pedig, pedig ez egy egészen rendkívüli ihletett pillanat volt, azt hiszem, amikor ez megszületett. már csak azért is, mert, mert hogyha valaki leül a, a Pesti rakpartnál, az Erzsébet hídnak a, a Pesti híd főjénél, amit egyébként a Pesti oldalon szintén, de egyetlen egy rész, amit így hívtak, hogy Szentvárosnak neveztek a középkorban ezt a részt, ez az öns kontrakvinkumi részt, a régi Pesti belvárost, ami ami, ami gyakorlatilag a mai Vámház körúttal tartotta a Derzsébet hídig bezárólag, és az a kicsikek is rész volt. És hogy, hogy ha valaki oda leül, akkor láthatja, hogy, hogy a Duna az, az egy, egy, egy enyhe évben fordul, a hegy maga ugyanezt az évet fölhúzza függőlegesen, és a, a szobor az pedig megint egy más irányban egy újabb ívet, és a, a, a Pálmaág, amit tart a két kezében, az pedig szintén ezt az ívet egy negyedik, e, negyedik irányban hozza. Tehát egy egészen e, rendkívüli e, íves, ívesed, ne, nem, nem egy, egy, egy mértani szerkezetet, csak hanem egy gyönyörű ívesettség, aminek az alapja egyébként az maga a Dunának a hajlata, és magának a hegynek a hajlata, és erre lett valami egészen tényleg ihletett állapotban ö, oda, oda költve ez a szobor. Ez a, ez a. Tehát én aztán utána, hogyha megnézzük, pontosan ott van, éppen a, a sárkányölő ö, alak, az meg is maradt, ugye, a, alatta. És ha jól emlékszem, most nem tudom már pontosan, mi a, mi a, a fölírás, de azt hiszem, hogy pontosan, hogy, hogy minden, minden magyar, minden magyarországi vértanulnak és, és hősnek az emlékezete. Nem tudom pontosan, mert elég szégyen, hogy ezt hívőről kellene tudnom pontosan az aláírás, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy nem tud más lenni. Még, a, még azzal sem, hogy, hogy később ugye ismétlődött a 48 előtőben ténylegesen csillagvizsgáló épült. Ugyanúgy, mint ahogyan a régi időkben lehetett nem ilyen módon vizsgálták még akkor a csillagokat, nem ilyen távcsövekkel, hanem, hanem ö, valószínűleg egy teljes belefeled, az égbe való teljes belefeledkezéssel. Egy, egy, ahogyan, ahogyan én mondjam, egy, egy, egy rejteki tudásnak a. a, a mikor, akkor, mikor teljesen Teljesen össze nő az ember a Földön, és kinyílik az égnek, és beengedi magába a, a csillagoknak, a, a, csillagoknak a, a, a szívdobbanását, és összeköti a Földnek a, a szívdobbanását a saját, a saját szívdobbanásán át. Hát valószínűleg ez másfajta ö, csillagvizsgálat volt ez az idő, mint amilyen a mint amilyen a későbbi, de biztos, hogy utána megint visszajött ez a csillagvizsgál. Aztán utána lett ugye a citadella, de még a citadellának az alakja is egy egészen, hogyha megnézzük egy hogy egészen rendkívüli még a, a keresztet hordozó ö, alak lett, aminek a végén, mint egy hajótat olyan is, és a tetején van ugye ez a, ez a, ez a szobor. Hát ez a, ez a, ez a Gellért-hegy Gellért ilyen. E, egyébként milyen érdekes, hogy Gellért maga és hát e, Keltáknak az ősi vidékéről jön a Velencéből, hogy ugye el akart menni a Szentföldre, és, és először ide kellett be aztán utána ide kellett jönnie e, Imre nevelőjének, Szent Imre nevelőjének és családépüspöknek püspöknek, és aztán pont, hogy ide tanulnak éppen a Kellenhegyre ami róla utána megkapta a nevét. És még a Dunáról. Hát, hát igen, a, a, ezeket... E, nem, tényleg nem tudom, hogy onnan honnan tudom, de az biztos, hogy, hogy két neve van a Dunának, amiből az egyik az megmaradt, ö, mindenütt, tudtommal, a Duna név, hát különböző néven, ugye Duna, Duna minden, ö, a változatokkal, de a Duna név, és a másik az, az, az ö, Ister volt, ami ami az Istár a, a, a szerelem, az őstér egyébként, hát a, a régi e, mezopotámiai ugye a szerelem, szerelemhez kapcsolódóan. A, teremtés. de, hát a, a, a, a, a szerelmi Termékes. teremtést, egyébként megjön a költészet, azt hiszem, ez, hogy itt ez a kettő. De hogy érdekes módon, hogy mégiscsak az a Esztergom neve az még az Istert törzi, de a Duna maga, a folyó az, az már nem, nem Istenként maradt meg, hanem Dunaként. És, és ez, ez, ez, a, ez a, a szent folyójuk volt a, a Keltáknak, a, a Duna, pedig itt pont a Gerethey-at, ez a Duna asszony. A Duna asszony úgy hívták ezt. Hát. Ez a... mire utána ez a Duna asszony? Hát a Duna olyan, olyasmi, mint amikor a el, mindenkinek el kell mennie megkába egyszer. Hogy, a Duna asszony volt a legszentebb helye az egész kelt a kultúrának. De hát ezeket, hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy én ezt hol olvastam, az a baj, hogy én ezt már szégyen, de én nem tudom, pedig tudom, mert nagyon sokat olvastam, és nagyon sok helyre, helyet, helyet így végig, végig elmélkedtem, megengedtem, hogy hogyha folyjon így bennem is tovább, és hát ez így, így maradt meg bennem. Aztán, utána össze kellene vetni azt, hogy ezzel mit mondanak az írek, a brötanak, a, a, a, a, a megmaradt kelt a népek. De, de ez ténylegesen az ősidrökben egy központi, központi rész volt, ez biztos. Ez a, szikla, ez a sziklahegy, ami a, ami a mai Gellert hegy. Akkor stílszerűdít ezen a ponton, hogy felhangzik. Elhangozik egy vers Adunáról, Adunánál. Adunánál. a Dunáról a Dunánál. A Dunánál a rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinyehély. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, Zavaros, bölcs, és nagy volt a duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, Reszel, kalapál, vályogot vett ás, Úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el, Minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám, ringatott, mesélt, S mosta a város minden szennyesét és elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű örök esőmódra húlt, színtelenül, mi tarka volt a múlt. A duna csak folyt, és mint a termékeny másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felé. Az idő árján úgy remektek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már százezer éven nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, és kész az idő egésze, mint százezer ős szemlélget velem. Látom, Mit ők nem láttak, mert kapáltak, Öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, Mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat, Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat, S én érzem őket és emlékezem. Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ő kölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglást, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők, én vagyok már. Gyengerétemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ősejtig ős vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám s anyámmá válok boldogan, és apám, anyám maga is ketté oszlik, és én lelkes egyé. Így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van, a sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódolta kínja meggyötör. Árpád és Zalán, verbőcés és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, melyen multnak már adósa, szelíd jövővel. Mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának mely múlt, jelens, jövendő, egymástől elik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Thank you. Dilemmák. Kolondsiakából. Géza, Maka György és Parc Ferenc van velünk, városi és költészet a témánk, és hát az utolsó percek közelegnek. Csak így, ahogy hallgattam a Dunánál című annyira jó volt, ahogy Parc Ferenc előtte elmondta azt, hogy mi minden lehetett ott azelőtt, Gellért-hegy, Nél, és éppen azt kérdeztem, hogy van József Attila hol üldögélhetett, amiközben ez a vers megformálódott a fejében, és valószínűleg valahol ott úgy tűnik, azt mondjátok, hogy a, az Erzsébet híd és a Szavadság vagy között, vagy, vagy a Petőfi tér környékén a lépcsőkön ülhetett. Tehát pont abból a irányból nézhetett a galériájra és elevenedhettek meg szeméje előtt ezek a, a, a kavargó ősök, akik ugye mindannyian, mindannyian bennünk is ott vannak, és amit annyira könnyen elfelejtünk. Most ha, beszéltünk a régmúltról, annak a, a szentség, a szakhajítás gyökereiről, hogy közeledjünk a jelen felé, és ugyancsak a, a szakhajítás mentén filmvelvételek bizonyítják, hogy a Budapesten is van ortodox egyházközösség, nem is egy még hozzá, tehát a Petőfételi templom, aztán a szerb utcai a szerb templom, és hagyományosan Budán, a tabánba volt egy ortodox-szerb bazilika, ami a háború áldozatává vált. És mindenkit oldalon Elő, rendszeres volt, hogy ö, vízkereszkor, tehát január 6-án, ami az Otorosz karácsonynak a napja, az ottorosz püspök a híveivel együtt kivonult a Dunához, és megáldották a folyót. Ez úgy történt, azon kívül, hogy a rítusokat elvégezték, imádkoztak, hogy egy keresztet dobtak be a vízbe. És ezután ugrottak fiatal emberek, és kihozták a keresztet. Na most tudni való, hogy akkor nem volt még globális felmelegedés, és a Duna zajlott, jeges volt. És a jeges Dunába ugrottak be. A, a, a, a, többen férfiak a kereszt után és hozták ki a vízből. Erről maradtak felvételek, mint Pestről, ami ugyan ezen a területen készült, éppen a, a, a lépcsősornál, ahol Józsapat az elsősülhetett, mint a budai oldalon, az elsőbeti másik oldalán szintén van egy lépcsősor a, a budai hídfőnél, szintén fényfelvétel bizonyítja ugyanezt. És ez, a 30-as, 40 -as maradtak fenn, bő maradtak fenn ezek a felvételek, és euh, mondhatjuk most már nagy örömmel, hogy ezt a hagyományt a, a, a görög Egyház felevenítette. És Kocsis fölöbb görög püspök idén és legelőször tavaly, tehát 2009-ben vízkeresz sor. Most, most nem, lehet, hogy ezt ma nem engedi a INTS, vagy be. vízerendőrség, nem. vagy nem tudom micsoda, tehát most ilyen, ez a része elmaradt kétségtelen, és a helyszín is annyiban megváltozott, hogy a főutcában van egy kis görög katolikus templom, és onnan monottak ki a Batjány tér környékén egy. Ö, egy stékhez, és, és ott végezték el a szertartást, de felelve ne tették ez a nagyon szép ö, szertartást, a Dunának a megállását. És ez már a jelen, jelenbe vezet át. Mm -hmm. És nem tudom, hogy érdemes a jövőről beszélni, hogy egy a, ez a hely, ahol most mi élünk, ez az új időknek egyik lesz helye is lesz. Nem, egy, el, előttem van, Ez, az azért csak egy, erről egy külön ö, egyszer, talán még, hogy jó Isten megengedi, egy külön ö, műsort lehetne szentelni Bob Smály és József Attila kapcsolatának. A Gellért, Gellért szírtja, ahogyan, ahogyan ő a hadjárata semmibe verse, amit tulajdonképpen József Attilának mint később kiderült, szinte a Bibliája volt aminek a végeredménye lett az, hogy a semmi ágán ül szében, kis teste hangtalan vacog. Babics Babics elindult a hadjárattal, aztán utána ő meg megérkezett, és ő írt egy, egy tanulmányt Babics, ez a bizonyos híres Istennek halnak az emberél tanulmány, ami miatt aztán utána jóvá, tehetetlenül, jóvá tehetetlen lett a, a, az ő, ő kapcsolatuk, U olyan módon maradt meg, hogy, hogy, hogy, hogy vers sorokba, rímekbe érintkeztek egymással. Annyira, hogy, hogy József Attila, amikor írja azt a csodálatos nyolc sorosát, hogy, hogy csak az olvassa versemet, ki engem és szeret, Szeren a semmiben hajóz, és hogy mi lesz, tudja, mint a jós. Mert álmaiban megjelent emberi formában a csend, s szívében néha elidőz, a tigris és a szelidőz. És a babisnak ugye előtte írta és jelent meg a verse, a Rímek című vers, hogy még az egész napon át járjuk a nyár vadonát, de az est már szelidőz, vágyat szemünk elidőz, a csillagos ég, testén mely vértanú, fénysebekkel gyullad az. Csak az olvassa a versemet, aki ez a rímpár. Mm. És akkor, de ez, ez hosszan megy, ám versek, versek során ö, mm. ilyen rejteki módon üzennek egymásnak, tudván, tudva, ö, hogy, hogy kik voltak. Van egy verse, amit az ignotus Pálnak dedikál, de pontosan ez az Istenek halnak emberi, Mert egy ilyen Ignótuszék is fölbújtották annak idején, hogy írja meg ezt a kritikát. És Hát ez úgy van, hogy mindent mi nem ennivaló megrágtam és kiköptem. Magamtól tudom mi a jós, hogy egyre megy, jó vagy égbolt van fölöttem. És tudom, mint a kisgyerek csak az boldog kijátszhat. Én sok játékot ismerek, hisz a valóság elpereg és megmarad a látszat. Nem szeretnek a gazdagok, még élek így szegényen. Szegényeket sem izgatok. Nem állok én vigasznak ott, ahol szeretni szégyen. Megalkotom szerelmemet égitesten alában. Elindulok az Istenek ellen, a szívem nem remek, könnyű, fehér ruhában. Aztán ebből lett egy olyan kis három sornyi, hogy a föld égitest, a Földön éj az égben. A Föld égé test. A Földön éj az égben. Hm. Ja. Ö, hogy legyen egy... Tehát is ez egy pozitív kicsengésőnek szám műsor. Ö, bár el kell mondani az őszintét, a a, a helyzettel kapcsolatban, de nem volt mindig így, és nem is lesz mindig így. Ez a földnek egy kitüntetett helye, és az is volt, és az is lesz. Az volt a múltban, most is az, bár nagy a zaj, nagy a, az összevisszaság, és az lesz a jövőben is, majd az új világban. Egyik kitüntetett helye a Földnek, és a szent helye. Tehát nem akárhogy élünk, és nem is mikor élünk, bár néha, néha sőt hajlamosak vagyunk szenvedni ettől, depressziósak vagyunk, reggel mérünk fölkelni, mert nincs értelme, de ezzel együtt talán nem véletlen, hogy itt és most vagyunk. Ezt nem kellene mindenkinek így gondolni, akárhol él. Hogy ahol ő él, az a Föld egy kitüntetett helye lesz, ha ő ezt itt hagyja. Hát igen, kéne úgy gondolja, akkor a világ közepe. Nem, ne, ne, ne, most nem úgy értem. Nem, nem, nem ő, úgy, hogy valaki, mit tudom én, nagy hatalomra tesz, vagy, vagy gazdagságra, vagy valami, és akkor ezzel megmutatja a világnak, hanem, hogy hogy ö, akárhol vagy, úgy kell otthagynod ezt a világot azoknak, akik majd utánad jönnek, hogy azt a Föld egy kitüntetett szent helyévé váljon utánad. És itt most nem semmiféle, hogy mondjam, ez nem egy... Ö, hogy mondjam, tehát ez, ez, ez nem kötődik semmiféle valás irányzathoz önmagába, hogy hogyan, hanem, hanem, hanem ahhoz, hogy ne, ne azt a rosszat hagy magad után, amit te megértettél, tapasztaltál, hanem azt a változást hagy magad után, után ha oda jön valaki, ott fog élni, akkor azt tudja továbbvinni. Mint ahogy ti is megpróbáljátok most Föltárni azokat a ö, gyökereket, amik ugye alig látszanak a, a, valóban a por és a, az olaj alatt. Meg a, a homok alatt, <gül> <gül> és, és ezek nem, nem kötődnek láthatóan, nem kötődnek konkrét, hogy mondjam, csak valási irányzathoz, hanem egy sokkal univerzálisabb módon ö, emberi ö, a szellemi alapértékekhez kapcsolódnak. Én legalábbis ezt így fogom fel. A, a, mm. Tehát, hogy mert bennem mindig van egy kis izé, hogy miért pont ez a hely kitüntetett? De ha én nem itt élnék, akkor az a hely, az nem lenne kitüntetett? Megtehetem föl... azt, hogy az ne legyen kitüntetett? Hát igazad van, <gül> amit mondasz. Tehát, ö, valabban az ember nem oknékül ok van ott és akkor, ahol van. Ez is igaz. De az is igaz, hogy ez a hely, nagyhábbetűs hely. Sokáig tartott, mire fölismertem ezt, mert ö, a legnehezebben ember azt vesz észre, ahol van, mert megszokta. Elmegy mellett. Egyébként a legközelebb ilyen a Dunakanyar, ami ilyen nagyhábbetűs, a hely, mint olyan. Tehát nem minden hely egyforma, igenis van hierarchia, és nem minden idő sem egyforma. Vannak kitüntetett helyek és kitüntetett idők is. Ö, tehát egyfelől elfogadom, amit mondtál, igenis vannak kitüntetett helyek és kitüntetett idők, és meggyőződésem hogy ez a hely és ez az idő, ez az. Ez nem valami olyan értelemben kitüntetés, hogy kapok egy díjat, ez egy nagyon kemény feladatos kihívás, a szenvedés, kitüntetett helyen és időn lenni. Mert ez, ez, ez, ez áthozatot jelent az ember felé, az ember számára, amikor meg kell haladni önmagát, a, a hétköznapi dolgait, a, az egóját, mindez, mindenre erre mutat. És, és ezt nekünk tömegesen kéne megtennünk. Ez a feladat. Ö, és nem szavakban, hanem tettekben. Néhány percünk van még. Utolsó versen. Ne, nekem csak az az mozgatód bennem az a négy soros, az egy kis négy soros, hogy nem-nem kellene kiáltoznom, és azt igen-igen, hogy a sors ringatózást hozzon tenger sírású időmre. Ez Ez gyönyörű, nagyon szép volt. Na most a Györgyi nagyon szerény versmondónak, meg könyvtárosnak mutatkozott be, de valában két költőjét a környben. most a végén hadd mondjam el, két koszorús költője a világnak, és most a zárásként hát rávettem őt, hogy mondja egy versét. Talán a belső zarándokot olvasom fel, nem csak azért, mert ez a kötet címe, hanem mert nekem ez a szent hely, ez a pár nézetméteres telepi tér, a, ahol érek. Belső zarándok. Szobám egyik falától a másikig, lépteim zörögnek, akár a szél kavarta avar. ablakon párkányán kék kőt áll, vízzel telve, lélek fürdik benne, Átutazóban, hajnali pára, ellebben, távolodom. Elhagyom a gyermekkor bárány felhűjét, el a külvárosi eljakat, a csonkok közti lebegést, albérleti szobák árva ágyait, hajdan volt szerelmek sóvárgásai, jeleket karcolnak a bőröm alá. Lépdelek, utak mentén csonkolt fák sebei kísérnek, Törött üvegek konzervdobozok közül Fölkapom időből kilógó tekinteted Viszem álmond túli Szállok Emelnek nyírfaágak Röptetnek fényjel játszó levelek Fohászok Lent lágyan szusszan a domb Tömködi párnoként feje alá az erdőt Szélújagbontogatják mezőtakarója gyűrődéseit Visszatérek Föladtam rég a támadást, a védekezést. Csak lélegzem a létőlében, szavaim csendés a szél. Ablakomon túl a hársfa ágak hullámzanak ritmikus csíkokban. Illatuk áthatol a réseken. Mm -hmm. hát én magam részéről megköszönöm a költő barátaimnak, hogy hát mi tovább tették ezt a költészetnapi műsort, amit ajándékként szántunk a tisztelt hallgatók számára, meglepetésként és ajándékként, a születésnapi meglepetés is, amit most én adok a tisztelt hallgatóknak születésnapomra, várj én például nem 32 éves teszek, egy kicsit több már, de hát a költők életkorát mindig kettővel kell szorozni, mert két égen égetik a gyártját, és remélem, hogy jól érezték magukat, és a legközelebb is velem vannak tartani. Köszönjük szépen, Kolongyi Gábort és Bányai Gézet hallották ma. bakai György és Parc Ferenc volt a vendégünk költészet napja közeledett város és költészet volt a téván két hét múlva. Leszünk újra ismét itt. Viszont hálásra! Köszönöm. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök lángott ki lehelderes ágra, Kifeszül feszül föl a szivárványra. Lágy hantó mezővé a szikla csipőket ki ölel is írva, kibecész falban megerett hajakat, verőereket. Túlt hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrális. Fogában tartva a szerelmet a